Jó estét kívánok! A Klubrádió zenés-irodalmi műsorának mikrofonjánál Szegő most hallják. Ebben a műsorban már megszokhatták, hogy hétről hétre egy költőt vagy egy írót mutatunk be, aki felolvassa friss szövegeit és magával hozza megmutatja azokat a zenéket is, amelyek meghatározták az életét vagy a művei megszületését. Mai vendégünk puros Leonides költő. Szervusz Leonides, köszöntünk a stúdióba! Szia! Köszönjük, hogy elfogadod a meghívásodat! Vegyük először az életrajzodat, dióéba, már csak azért is, mert a költészeted nagyon izgalmasan játszik az életrajziság színrevíhetőségével. Induljunk ki a nevedből: Puros Leonidas, görögös hangzású név. Csongrád megyében születtél, és jelenleg Marosvásárhelyen élsz. Ezt a névjegyet egy kicsit kibontanád? Igen, tehát a név az nem véletlenül görög hangzású, hiszen félig görög vagyok. Mm, tehát nagyszüleim voltak polgárháborús menekültek, Kapukám itt született, Magyarországon, én is itt születtem. De Belo is helyett már Csongrád megyébe. É, igen, én már én már Csongrád megyébe. É, és Maros helyre pedig úgy kerültem, hogy um, szerettem volna forgatókönyvírással, Ö, alapvetően ilyen filmes dolgokkal foglalkozni. Ö, nem sikerült bejutnom a Budapesten a Filmművészeti Egyetemre, és lezárult a jelentkezés. Magyarországon kint pedig hallottam, hogy van egy szak, ami valami hasonlóval foglalkozik, úgyhogy ilyen próba alapon kimentem. És az utáni Akadémiára jársz, ha jól mondom a nevét ennek? Vagy művészeti, hát a egyetem? A művészeti Egyetem, igen. Igen. Tehát az elsősorban egy színház-művészeti egyetem, és van ez a média forgatókönyvvirás ami kicsit így kicsit csak így közleteten kapcsolódik hozzá. És a versírás az kamaszkorodban kezdődött ugyanakkor, amikor a színházi műfajok iránti, vagy a filmes műfajok iránti érdeklődésed is? Először a színház volt, mármint, hogy a filmel szemben először a színház volt. A versírás az, ha jól emlékszem, mindig volt valamennyire, tehát nyilván megvillogtattam tehetségemet ilyen 12 évesen ilyen földvilágnapja pályázatokon, meg egyebeken, de úgy, hogy, hogy nem, nem ilyen alkalmi vers jelleggel, hanem saját uh, kútfölből és saját témákkal, az mondjuk ilyen klasszikus dolog, tehát a, nyilván az óriási szerelmi bánatokat valahogy ilyen lirai meg fogalmazni, valami hasonló motivációim lehettek, talán ilyen 14 éves koromtól. Úgy érzem, elég eltávolodtam merettől a nulladik korszakottól. É, igen. Az ironikus megközelítés mindenképpen ezt, ezt jelezte. Igen, hát persze, azt hiszem, hogy egy 14 éves kamasz nyilván nem elbeszélhetőséggel, meg ilyesmi dolgokkal akar játszani, hanem tehát ez egy terápiás dolog mindenkinek. Elsőnek azt hiszem az írás. Nem, ez nem jelenti azt, hogy most nem működne valamennyire terápiájáleggel, de azt hiszem, hogy most már nem ez az elsődleges cél. Máshogy vannak a hangsúlyok. Nyugtass meg, hogy ezek a legelső 14 éves korodban írt még rímeltek, és inkább illeszkedtek ilyen hagyományosabb költészetekhez? Megnyugtatlak, természetesen rimeltek, és hú, mi, melankólia volt, azt hiszem, az elsőnek a címe, amit a, amit a szardá használható apa, amit ott van még a Gépemán számon tart, azt hiszem, igen, és valami olyasmiről szólt, hogy milyen borzasztó az élet, ha az ember szerelmes és nem szeretik viszont, és egy kisvárosban tölti mindennapjait. Ezzel együtt tudok érteni azért, hogy nagyvárosban szenvedtem fiatal koromba. Az életkorod azért is érdekes, mert a költészeted nagyon sokszor reflektál és kapcsolódik rá a nemzedékiségre, és ezért voltam kíváncsi, hogy nálad milyen volt az a gyerek szobája a költészetnek, amiből aztán mondjuk most a két kötetet után jelenleg vagy. Ö, igen, tehát ö, azt hiszem, hogy valóban. Tehát ez nem egy ilyen vállalás, hogy én most valami generációs, vagy nem tudom, nemzetéki dolgot akarok írni. Valahogy így alakult, hogy, hogy ezt én is érzem, hogy ez erősen egy ilyen életkorhoz köthető, nem biztos az jó megfogalmazás, hogy életkorhoz köthető, de hogy valahogy ilyen életkor centrikus. Tehát, hogy, hogy nagyon hangsúlyosan mondjuk a második kötet a fiatal 20 évesek világába játszódik, még az első, meg a, egy ilyen kamaszkori felnővés történet. Ez azt hiszem, hogy Tudom, az első kötet címében a város, a második kötetet címében a férfi, nagyon hangsúlyosan és egy, egy ilyen építőelem, vagy egy ilyen szöveg magami köré gyűlnek gyakorlatilag a szöveg. Azt mondja, ez hogy egy koravénységgel is függhet össze az esetetben, vagy egy ilyen fura kívülről is szemléled a dolgokat, miközben benne, vagy attitűd. Hát, hogy az a kérdés, hogy koravén vagyok-e, igyekszem nem megkesarodat lenni például, hogyha ez azt jelenti, de hát igen, szóval kicsit talán érettebb voltam, akkor osztálon mindig, de nem tudom, hogy ez. Számít-e valamit vagy? Emérem, a beszélgetésünk végre nem fogsz teljesen megőszülni. <gül> Ugye a rádióval hogy nem látnák a kedves hallgatók. Hamarosan most már átérünk konkrétan a verseidre, és előtte azonban hallgassunk is meg egyet, az elsőt, amelyet a mai adásba hoztál, pedig a drága kisfugom és anya címűt. Drága kisfugom és anya, mellettetek állok. Higgyétek el, nekem is fájt látni, hogy viselkedett a napján apa. Az ajándék jogabérletet dobva felsúhajtott. Ne már, bassza meg, tényleg erre kell költeni a pénzt. És ez tényleg megalázó, nem a szokásos hiszti. Most lehet nevetni, de én érzékeny és empatikus vagyok. Utálom, ha ölelgettek, igen, ez valamiért sajnos így maradt. De bárki mást meg tudok ölelni, tudom azt mondani, ne haragudj, azt is sírj nyugodtan, nincs semmi baj. Sírni is tudok. És mondták már azt lányok, hogy mellettem voltak először nők. Nem úgy, ahogy felénkérték, hanem hogy magabiztosak, és szabadok, szabadok, szabadok. Pedig még szerelmesek sem voltunk. Jó volna megmutatni nektek, milyen vagyok kettesben egy lányjal. Különben az is probléma, hogy egy bérlet tényleg baromi drága. Illetve komolyan, jogázni apát. És az is probléma, hogy a családunkban mindig a férfiak az okosabbak, ami aggaszt, mert ráerősít idejét múlt sztereotípiákra. Ezért egy kicsit haragszom is rátok. Ahol én élek, nem ilyenek a nők. Magabiztosak vagy azzá tehetők. És a feminizmus nem csak az, hogy szabadon költhetik a pénzt. De hát úgy beszélek, mintha belennétek ide zárva. Félreértés ne essék, nagyon finomakat főztök. Ti már nem fogtok megváltozni, drága kis hugom és anya. Én sem fogom szeretni az öleléseteket. De ígérem, a házasságom más lesz, nem válok nem mint apa, és ha a lányomtól jogabérletet kapok, megölelem, még ha jogázni végül nem is megyek el. Oversease című számát hallottuk a belső közlés mai adásában, vendégünk purosz a költő, ő hozta megával ezt a számot is. Azért is indultunk az életrajzottól mert az irán nagyon erősen játszik rá az önéletrajziságra arra, hogy mi úgy olvassuk, mint mondjuk a te önéletrajzodat, de ennél egy sokkal rafináltabb játékról egyfajta pseudo-önéletrajziságról van szó. Búgyócskázás, hogy az egyik most ma este elhangzó versetben magad is írod, és az zene előtt elhangzott versben például a család, vagy amit annak hiszünk látszik kult szerepet, hogy irodal versetben is férfiak, nők stereotípiák. Nagyon érdekes, hogy az irodalmi és a társadalmi szerepek egy-egy nemhez, meg egy-egy miképpen kapcsolódnak. Nem tudom, ez a filozofikus megközelítés, ez mennyire autentikus a versethez. Igen, tehát valami ilyesmi érdekel, azt hiszem ebben a versben is, hogy, ö, hogy ö, szeretem azt, hogyha, hogyha az elbeszélőnek nincs mindig teljesen igaza, vagy hogy valami, valami kicsit ö, nem stimmel vagy Szóval, hogy itt igen, tehát, hogy vannak ilyen mintáink, ilyen társadalmi alatt esetben, irodalmi mintáink is, amiket, tehát például itt ebbe a versből, hogy az elbeszélő egy ilyen vidékről felkerült fiatal értelmiségi, valószínűleg elsőgenerációs értelmiségi, aki miközben okítja a családot, hogy hogyan kell felvilágos útnak lenni, maga is ezeket a nyelvi mintákat reprodukálja. Tehát azon túl, hogy amit mond, valami ilyesmire próbálom törekedni, hogy, hogy legyen egy legyen egy, legyen egy azonosulhatóság, lehessen vele menni, de közben érezzük az is, hogy van egy feszültség a között, mondjuk amit mond, és ahogyan mondja. Ez érdekel ugye általában. Igen, mint a több ritmusa lenne a szövegnek, vagy mint a több fénytörés lenne. É, főleg a második kötet, tehát olvasható akár férfi is, annak a dekonstrukciójaként. Ugye, amikor férfi líráról beszélünk, akkor megkülönböztetjük, hogy nem a női író, hanem az az egyetemes író, amit általában elfogadunk lírának. Az nagyon sokszor ö, hangsúlyozottan egyébként egy férfi beszédmód, egy férfi és mintha te verseid egy kicsit ezt szurkapiszkálnák meg. Ö, igen, tehát, ö, tehát hogy. A ilyen társadalmi szerepek dekonstrukciójával ö, foglalkoznak azt hiszem ezek a versek, de tehát ez nem, nem egy, ilyen, egy ilyen dekonstrukciós düh, azt hiszem, hanem, hogy hanem ezek ez a... Ezek... Annál jámborabb, szelidebb, játékosabb mindenképpen, de közben nagyon érdekes olvasva rádöbbenni arra, hogy amit mi reflexzerűen gondolunk automatizmusnak, az ugyanúgy egy konstrukció, csak a mi nézőpontunkból, mondjuk egy férfi nézőpontból evidensnek tűnik. Igen, igen, igen. Igen, azt hiszem, hogy ö, ilyen dolgokról próbálja mondjuk ö, fellibbenteni a fájtlat, hogy, én, hogy ilyen fogalmazzak, de hogy, ö, de hogy ezek, szóval nem, nem, azt akarom mondani, hogy nem annyira az ilyen leleplezési dühajt, hanem, hanem kicsit próbálok megértéssel is viszonyulni ö, ezekhez, az ilyen berögződésekhez, tehát úgy empátiával, hogy egyszer azért szarkazmussal is. Meg ezek a versek azért nem antropológiai, filozófiai lábjegyzetek, hanem Semmiket. igazi versek egyébként. És a következő blogban hallott versek is már nagyon raffináltan, nagyon szépen fogják mutatni, hogy milyen eszközökkel éred el ezt a komplex hatást. Úgyhogy hallgassunk meg két újabb verset is a felolvasásodban. Elsőként az Erős címűt, majd pedig a 20 óra 16-nél című verset. Erős Vár. Éjfél után egymásba csúszik két asztaltársaság, a fiatalok és az öregek. Kijeresztik a gőzt fellépés után. A legjobb játék megfigyelni, kinek vannak hónapjai hátra. De aki életben marad, a fiatalok azt is szeretik. Hányszor alázták meg képzeletben őket. A képükre lőttek célba. Ma mégis vonzódnak a korhoz. Kutyaként vágyják a közelségüket. Dehogyis mindenem fogást, kapaszkodót keresnek. Tudják, ők serélődni fognak, de erős vár az öregek asztala és az öregek játszanak nekik, mintha most is a színpadon lennének, sőt ez volna csak igazán a színpad. Semmit nem látnak a fiatalokból. Ők már nem maradnak hajnalig. Nem sokára hazamennek, azt sem tudják ki volt a közönség, szőkéke vagy barnák. Nem sokára hazamennek, bebújnak a férjük, feleségük mellé, de most még itt vannak és játszanak, mert nekik már ez az életük. 20 óra 16 nekrológ Nyár közepén É, aki szerintem az ország harmadik legjobb fellépője volt, tragikus hirtelenséggel meghalt. Anyám lehetett volna, szívelégtelenség vitte el. Nehéz elképzelni szülés közben é pedig a leghátsó mindig ült egy általános iskolás fiú. Azt is, ahogy hagymalevest főz. Anyát meg nehéz elképzelni színpadon. A fiú tehát nélkül nő fel. Eltűnik nyomtalanul, vagy a megalázó éveket átugorva teljes értékű fellépőként kezd. A boldog kamaszkort átugorva. Ezt a versenyelőnyt fogják irigyelni tőle közvetlen kortársai, a barátok. Nehézen megküzdeni minden tapsért, elfogadni, gratulálni éveken át. Az én anyám bolti eladó. Felhívtam mi az állomásra értem. 20 óra alatt 16 nekrolók született. 14 szerzője híresebb volt nálam, 12 közelebb állt éhez. Úgy számoltam, két-három év munka, és én is elgyászolhatok valakit a címlapom. Anya szerint én vagyok az ország legjobb fellépője. Úgy számoltam, húsz-harminc év munka, hogy engem is címlapon gyászoljanak el. Gyújtottam egy mécsesté Egyszer azt mondta nekem, ez szép volt. Máskor, hogy irigyli a kívülállóságomat. Egy új budai kifőzdét mutattam neki. Te szeretted? Kérdeztem anyát. Nem ismertem, mondta ettem a hagymaleves tovább, aztán megkérdeztem anyát, a bolti eladót, egyébként engem ismerem. Az elmúlt minden Túl sokszor ébredtem Átizzak cigiszakú újimben Még most is gyakran Álmodom, hogy rágyújtok Vagy más egyéb módon Kudarcot vallok Már soha nem leszek az, aki lehettem volna, amire mások láttak bennem potenciált. És nyilvánvalóan túl sokat hiszom, Már nem sokkal többet a korosztályom Tudják a nevem Ami nem számít semmit De nekem tetszik És nem vagyok Csak más. üli balon, Budapest velem, itt legalább vannak hegyek, a nappali van, feszelt de vagyok jól. De jobban leszek. A belső közdés mai vendége poroszlan észre költő, az előbb az ővasztásában hallottuk a szabó Benedek és a galaxisok hőlégbaronok Budapest felt című szemet a mikrofonnál továbbra is szegő jánost hallják az előbb hallgatott zene szintén egy nemzedéki vagy pseudo-nemzedéki dal, Szabó Benedek ambíciója szerint generációja életérzését próbálja megénekelni, de az előtte hallott verseidben is az egymás mellett élő emberek és az egymás mellett élő nemzedékek különbségei kommunikációs nehézségei jelennek meg. Az, hogy ezeket próbáljátok megragadni önmagában és elárul valamit a korról szerinted? Nem tudom, hogy ez valami korspecifikus dalagám. Tehát, ha másik ilyen központi fogalom van, amit talán így azt mondhatnám, hogy így érdekel ezekben a szövegekben, az az identitás kérdése. És ez és itt is nagyon sokszor az ilyen fals meghatározások érdekelnek, mint a, tehát a személyes identitás kapcsán, és a közösség identitás kapcsán is. Tehát nagyon sokszor, sok versben úgy határozzák meg magukat az abban a szereplők, vagy az elbeszélő, hogy ezek nem vagyunk, ezek vagyunk mi, és ilyen éles kategorizálás folyik folyamatosan ebbe. Például egy ilyen, egy ilyen ellentét, vagy egy áll ellentét van ugye a fiatalok és az öregek között. És, és ez, egy, ez egy ilyen csoportdinamika versami ami kicsit... Irodalmi közegből, szlem közegből, színházi közegből, filmes közegből, ilyenekből inspirálódik. Szóval, hogy ez azt hiszem, hogy hangsúlyosan kapcsolódik, inkább azt mondanám, hogy egy ilyen művész közökhez. És persze, igen, ezen belül is ilyen törésvonalak vagy áltörésvonalak vannak és ezeknek a mozgásáról. Ja, az identitás mondod, ami valóban kulcs de adja magát a következő kérdés, hogy korspecifikus esetleg a maikor bizonytalanságával függhet -e össze a kigazodás ilyen támpontjaitnak a keresése? Tehát az, hogy állandóan ezeket az identitás elemeket gyakorlatilag sújkolni kell. Tehát mintha ma már például ezeknek az önértékelési kétségeknek, kérdéseknek a felvállalása kezdene menőnek számítani, a saját forma létrehozása a képlékenységből, míg 10-15 éve inkább a magabiztosága készen kapott formák birtoklása számított csak annak. Hűha, összetett kérdés. Nem tudom, nem tudom rá válaszolni, vagy hát azt tudom válaszolni, hogy nem tudom. De például az, ahogyan te belépsz a költészet hagyományába, és direkt nem szembeúszol a korábbi évtizednek a lira eszményével, de egy kicsit mész el, azt gondolom ez egyfajta költői válasz gyakorlatilag. Ö, igen, de azt hiszem, hogy ezeket, ö, ezeket, hogy én hogyan viszonyulok áramlatokhoz, trendekhez, hagyományhoz, ezeket ö, így valamennyire nyilván így kívülről én is Látom, vagy látni vélem, hogy így, meg így gondolkozok esténket, hogy vajon engem majd hol lehet elhelyezni, de valójában ezeket nem így az íróasztán tervezem meg, hanem valahogy nem tudom, e ezek érdekelnek, és akkor látom, hogy ezek hogy viszonyulnak. Valóban van egy ilyen, egy ilyen, egy ilyen folyamatos önreflexiós kényszer, vagy, vagy, vagy egy ilyen bizonytalanság-esztetika, de nem tudom, hogy ez mennyire korspecifikus talán. Talán, hogyha választani én azt mondanám, hogy nem, vagy egy előre, nem, uh -huh. nem vélek összefüggés felfedezni. Nem is akarunk kinevezni <gül> most itt nemzedéket parlamenterének. Minden esetre jellemző a költészetedre, hogy a, ezekből az egyszerűsítő keretezésekből, hogy nemzedéki lira, vagy így jöttem költészet, amit most coming age szokás mondani, az magyarul eddig Bildungs román volt, hogy ezekből kiugrik a, a verseit, kiugranak ezekből a nagyon egyszerűsítő keretekből, mert mindig van valami olyan finesz, olyan ellenmozgás, megint ezt a szót tudom csak használni, ami, ami egy meta szinten egy más iróniát mutat. Tehát állandóan egy kicsit ilyen körforgás van a verseidbe. Örülök, hogy így látod, és ez nagyon imponáló és jól esik. Nem tudom, igen, talán az, hogy, a, hogy, a, hogy, a, hogy ezek a... De ezek a, abból fakadnak a, talán, hogy a, hogy a konfliktust keresem a versbe. Tehát kicsit azt mondom, a vers központi kategóriaja, vagy a központi eleme, ami mozgatja, az mindig a konfliktus, és ez, mivel ez egy nyelvi műfaja a vers, ezért nagyon sokszor ez valóban a, a mit mondok és ahogy és hogyan mondom között van ez a konfliktus, talán ez lehet az oka ennek. Érdekes, hogy a konfliktus módon nekem a dialógus volt a következő szó, amit ki akartam mondani, ha tetszik, ez ugyanaz egyébként más szinten mm -hmm. talán voltak éppen egy pár beszéd is, egyfajta konfliktus egyfajta mi beszélgetésünk is. Lehet, hogy ezt mutatja. De még annyit áruljál, hogy ezek a versek hogyan születnek, hogy megvan gyakorlatilag egy, egy nem egy anekdota, de van egy jelenet, egy helyzet, egy szituáció, és azt vázolod fel, és utána találod meg ehhez a megfelelő képeket, strófákat nyelvi eszközöket, és víz, víz, mint egy kiszed ebből kirít, kitod, vagy vagy más, hogy ezek a szövegek? Hát először van nyilván az ötlet, tehát általában valamilyen élményanyag, vagy valami halosztori, vagy nem általában azért saját élményanyag, és, és hogyha ebbe találok valami érdekeset, vagy valami ellentmondásosat, vagy valami olyat, amiről azt gondolom, hogy de basszus, miért, miért gondolom ezt, vagy miért érzem ezt ennek kapcsán, holott holott, hogyha most megkérdeznének engem egy interjúban, hogy mit gondolok erről, akkor tök mást mondanék, mint amit valójában érzek, vagy gondolok, vagy más gondolok helyesnek gondolni. És hogyha van valami ilyen ellentmondás, akkor annak megpróbálom megtalálni ezt a két belső nézőpontot, ami, ami ellentétben áll egymással, ezeket próbálom összegyúrni. Ez, ez maga az ötlet, és ennek a kibontása, és aztán, hogy ezt hogyan írom meg, hát kicsit iskolás módon szoktam általában dolgozni, tehát úgy, mint ahogy az általános iskolában a fogalmazásnál, szépen felszoktam írni, hogy egy, kettő, három, négy, innen indul, ide kell elérkezni, itt esetleg ezeken keresztül, és akkor ez persze kicsit módosul általában út közben, de én kicsit ilyen uh, kényszeres rendmániával <gül> dolgozom. Most akkor négy-öt ilyen... következen a következő kétves vers puroszlanid a a belső köztés mai adásában. Új projekt. 5 év, jó esetben kettő, jó esetben nyolc, jó esetben néhány hónap, vagy három évtized, és megismerkedünk. Új projektként emlegetlek, mert nem bírnék el még egy nyilvános vereséget. Aztán tényleg megismerkedünk, és én rácsodálkozom, mennyi szeretet van bennem. Mit szégyellek legszívesebben a múltból? Jó anekdoták, úgy bocsátod meg, hogy kinevetsz. Miatt ad mosok kezet pisilés után. Mennyi szeretet van bennem, később mennyi gyűlölet, mert minden megbocsátható. Egy réteg ebből, egy réteg abból, konyhapszichológia. Hát majd megismerkedünk. Vége nincs, csak félbe marad.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 Játszani próbál 4 öt húsz éves kamasz, de nem emlékszik, hogy kell. Mikor is kezdtünk, magyogja D. Ötkor, kocint vele A, és közben újra bújócskázni akarnak. Ott robba táncol a gyuszi hopp, Az ismerősével nagy büszkén mutatja, be a legjobb tudás a szerint is jócskán, magas szinten miért farbát? A korában hódítólag hatos őr táncoltam amit a a találta ki Annó 69-ben a balesetét Megelőző három évből Az egyik céges rendezvényen Amin a terjenszki gazdasági igazgató Helyettes úr Tartsa a ritmus meg a szemkontaktus. Hétfőre ettől sokkal jobban lesz, mint most Egyet jobbra, még egyet jobbra Egyet jobbra, még egyet vissza Törpejárás körbe-körbe Figyelem srácok, jön a törpe Így fini a pippitánc, tánc Fini-csini kis pipi, és tánc. Zoli, önök is, most nem kell a oh, wow, nagy lelés mindenki az adrián, nagy fetrengés nagy ölelés, nagy ölelés, nagy ölelés mindenki az adrián, ó. Oh. című dala, után folytatjuk a beszélgetést Purosz Laonidas költővel. Az előző blokk vége felé a párbeszédről, illetve az konfliktusról a verseidben keretkező konfliktusról beszélgettünk, és egy kicsit térjünk is át a színházra, már csak azért is, mert az a következő részt, amit felolvasol, az egy színházi szöveg lesz. A színház csinálásban is egy kicsit ezek a fajta forgások és konfrontációk érdekelnek, vagy ott másfajta nyelvi problémák? Azt hiszem, ezek érdekelnek, hogyha csinálnék színházat, de azért nem csinálok, vagyis hát szó-szó. Szóval uh, gimnazistaként én szentesre jártam az Irodalmi Drámai Tagozatra, és ott, ott ebben nagyon, nagyon belecsöppentem és szerettem is, jól éreztem magam. Uh, először nyilván a színész akartam lenni, mint ott a többség, de aztán ez olyan 15-16 éves korom körül abban maradt, és inkább a rendezés kezdett érdekelni, a drámaírás, azóta se írtam drámát, sajnos, mert lusta vagyok hozzá, de, de... Versíráshoz nem vagy lusta? Nem, az azért egy rövidebb dolog. <gül> <gül> Éh, és, de ott Gimibe írtam, és ott csináltunk darabot, amit ilyen Diákszínjáccó fesztiválokra elvittek, meg rengeteg osztálydarabunk volt, ott rendezésben is próbáltam belekosztolni. aztán ez egy kicsit kimaradt ez a színház, mert, mert inkább a film kezdett elérdekelni, annak az írása, vagy annak a, az egész folyamata rendezése? Inkább az írása eredetileg, de utána úgy alakult, hogy lett egy, van egy workshopunk, tulajdonképpen ennyi a filmes része a képzésemnek Marosvásárhelyen, hogy van egy workshopunk minden évben, Kincsesréka, Réka rendezővel, forgatókönyőről rendezővel, és a férjevel, Jakob Vermannal, aki pedig vágó, operatőr, utomunka, minden egyéb technikai dolog, és akkor ott csinálunk kisfilmet. És úgy alakult, hogy, hogy ott az a szokás, hogy aki írja a forgatókönyvet, az rendez Tehát így kicsit ö, ú, úgy kóstoltam bele ebbe a rendezésbe, hogy nem feltétlenül ez volt a terv, de, de aztán megtetszett ez is. De azért azt hiszem a forgatókönyvírás része jobban érdekel, meg, meg talán azt érzem, hogy abban jobb is tudnék lenni. Tehát ezek most azért mind ilyen nulladik ö, fázisban vannak, ezek az, az ilyen filmes és színházi nem létező karrierem, tehát ö, ismerkedek, Ezekkel a dolgokkal, de még nem, nem csináltam semmi olyan olyat, amire úgy igazán nagyon büszke lennék, bár voltak olyan kis stílusgyakorlatok, vagy, vagy vizsgafilmek, amikre azt hiszem, hogy lehetek büszke, de ezek még nem olyan dolgok, mint amiket mondjuk szívesen visszanézek valami nagyobb színházi fesztiválom. Most ugye ez... helyzet a prózaírással bocsánat, mert a verseidnek van egy lírai olvasata, vagy nagyon erősen lírai nyilvánvalóan, de közben az, az affinitás, olyan helyzeteket, embereket, emberek közötti konfliktusokat ábrázol az adott esetben, ha nem lennél lusta, mint magat nevezted, bár kényszeres is vagy, az mondjuk prozaírói prózairói erény. Tehát ezek epika felé is terelődhetnének talán ezek a témák? Terelődhetnének, igen, és szeretném is terelni őket. Nem, nem, nem tudom, hogy mivel lehet rávenni magamat arra, hogy, hogy én tényleg... Igen, szóval az is van a prózánál, a lustaságon túl, hogy, hogy ott nem nagyon tudom megcsinálni azt, mint, mint a versnél, hogy tudom előre, hogy pontosan honnan, hova, min keresztül, vagy, vagy hogy ez azért sokkal jobban ki kell találni, és... És más technikákat is. Nagyobb léptékű a dolog, azt hiszem, uh -huh. és ezért. De nagyon szeretnék nagyon szeretnék elkezdeni prózát írni, és van, van is két ilyen ötletem, vagy, inge, vagy két dolog, ami az vannak ilyen vázatok, de hát remélem, hogy ha pár év múlva beszélgetünk valami hasonló műsorban, akkor azt tudom mondani, hogy, hogy az ott esetben már elkészült. Még egy picit visszatérve a színháza. Igen, igen, hogy. Most, most annyi, hogy ahol járok egyetemre ott vannak rendezőszakos hallgatók és színészek, és most, most lesz uh, egy ilyen projekt, hogy, hogy Jim carroll a The Basketball Diaries című regényéből, amiből ugye készült egy Hollywoodi film és egy kosaras naplója címmel, az um, magyarul is elérhető. Uh, Névrokonod Leonardo DiCaprio. Így van, így van, DiCaprio film. Tehát uh, abból csinálunk most egy ilyen szerű előadást egy színésszel, és annak vagyok én a dramaturgia írója valamennyire, tehát kicsit ilyen szabad fordításai az eredeti regényszeregeknek, illetve olyan versbetétek uh, kerülnek bele, amik nincsenek az eredetibe, de a story szerint ugye a Jim, akit ugye DiCaprio játszik, ő, ő verseket ír, és akkor ezek ugyan nincsenek benne a regényben de azt gondoltuk, hogy ebbe benne lehetnének, és akkor uh, azokat írom én. Akkor gyakorlatilag most ebből fogunk hallani egy részletet, ha jól tudom. Igen, hát ha csak a rendező kolléga, ki nem húzza felét, ezt írtam az elejére, tehát ez, ez egy, ilyen, mm, egy ilyen, mielőtt megkezdődik a Story as gymnek az ilyen arts vagy hogy ez egy ilyen kosaras himnusz. Hallgassuk meg akkor. A pálya. 28-szor 15 méter. Tornaterem. Betonplac a térem. Soha ne néz hátra. Soha nem kell terv. Először csak patoknag tudsz. A csoporttársaiddal futtok körbe. A példaképet Jordan. Az ovis jelet körte. Először csak két méterre dobsz. Feljebb rakják a palánkot. Nem dobsz fel addig. Nem dobsz. Feldobsz. Na látod. Megint feljebb rakják. Együtt nősz vele. Milyen nagy vagy, milyen fejlet vagy már. Első a tornasorban, első a hülyeségben. Anya kérdezi, tanulásban miért nem? 150, 160, 170 centi. Lebron vajon mennyi? Ő az új példakép. 30 centi mindenképp kéne még. A linoleum illata. Száznyolcvan. A síp pillanat. 90. A palánkot nem rakják már feljebb, Két méter. Ott kell lenni fejben. Hátfét bedobó playmaker. Az első zsákolás. Az első ápolás. Nyugi csak zúzódás. Szorító kötés. combizom húzódás, csajkacsontörés. Visszalépés. Visszatérés. Megmutatni nekik, hogy nyomják a zsenik. Először te vagy a friss hús, a leggyengébb láncem. Szivattak az öltözőben, izgulsz. Nyugi, vérre megy. Felkészülnek rá, hogy kikészítsenek. Aki nem látszik a pánik, csapattaggá válik. Ne vegyél tudomást róla. Később te leszel a csapat ifjú reménysége. Egyre jobban megy, és igazuk volt, egyre inkább vérre. Hogyha nem megy, akkor megtalálnak, elszálltál magattól. Ne vegyél tudomást róla. De ha nyertek, akkor téged ünnepelnek. Előbb-utóbb te leszel a vezér. Aki rátok gondol, rád gondol először. Te felelsz a mezért. Ne vegyél tudomást róla. A felhördülésről, a tapsról, arra figyelj, aki passzol. Csinálj úgy, mint aki nem látja. A világ legtermészetesebb dolga, legyél önmagad reklámja. Egyszerű a rejtély. Mindig nyerni fogsz, ha elhízik, hogy nyertél. Képzeld azt, hogy majmok. Rikácsolnak, viháncolnak. Nyertetek, de te vagy közöttük a bajnok. A párduc, a nagymacska, a ragadozó, aki nem ugrik a vastapsra. Nem kuncsorog érte. Dupláját kapja, mint az, aki kértem. Nem ugrik, csak szemez, de ha azt akarja, megesz. És ha ennyit már tudsz, a legfontosabb, mikor lefújják a meccset, maradj tovább, párduc. Csir. They've been What <laughs> the fuck, what the fuck feel the morning on my face Ain't a pill that I didn't take Just a lifetime, cause it's been a long day Cause I'm asleep when I alright ba da, -ba -da. your hashtag Rucksack uh, White stacks You're dead man And better rid of that guy You gonna run game, it don't ever run you oh. When they bitching on your name, you say fuck you too Too You say fuck like a court case, give detective no clues Clues Cause I'm in the on a jail when I'm tripping on a jewel let's get real quiet feel so feel so stupid Ooh. yeah talk to me about to make a big deal bro uh -oh. And I'm in for the kill, love bro Bitches looking like a meal, contour. Fucking sit until we can't feel no more. And I smoke something that don't knock me out. out. Somehow this body just moved it down, down, Let's go, quiet. Feel the mornin' on my face. Ain't the pill that I didn't take. Just the lifetime This has been a long day Ba-dum-ba-dum ba Cause I'm asleep when I'm all right Bada ba dum Abrint, Van című száma után a belső közlés majjadásának utolsó beszélgetéséhez érkeztünk Purosz az költővel itt a stúdióba. Az előző monodráma részlethez visszatérve szinte a kosárlabda pattogását is lehetett hallani ebbe a szövegbe. Nem tudom, ez mennyire volt tudatos az a ritmikai játék, hogy így csúszon állandóan gyakorlatilag a rím meg a szöveg. Hát uh, tudatos volt. <gül> Örül, örülök, ha ez így, ez így átjött. Uh, ugye van a... Van a... Van a kosaros naplójában egy ilyen monológ erről, hogy, hogy hogyan kell pár lenni a pályán és azon kívül a, a majmokkal szemben, akik a többiek, egy ilyen kicsit narcisztikus monológ ennek a... Igen, de legalább nem rirke jutott az eszünkbe a Párducról, hanem ezek a fantasztikus kosárlab, azok amúgy is nagyon szereted a sportot, ez egy külön téma szokott lenni a Facebookon igen, igen. is egyébként, de ezt most hagyjuk, és beszélgessünk egy kicsit a zenékről, öt számot hoztál, ez az All Star válogatásod, ha tetszik, ugye itt öt darab dal volt, és érdekes illeszkedések vannak, például Magyarok és nem magyar előadók aránya 3-2, és van egy régebbi szám, a következőleg hallható Lori Anderson szám, a többi pedig, amit eddig hallottunk, inkább a közelmúlt vagy a napjaink zenéje. Mi ellenzé a zenehallgatási szokásaidat? Hát e eklektikus, azt hiszem eléggé, e hogyha magyar számot hallgatok, akkor nagyon szövegközpontú, hogyha e például angol számot, akkor nem annyira, ami annak összönhető, hogy a idegen tudásom, hogy maga után kívánni valót, és hogyha nem figyelek konkrétan rá, akkor ezt úgy meg se hallom tulajdonképpen, miről szól. Munkához például nem hallgatok zenét, de például ilyen munkaközti szünetekhez, vagy a, vagy a vasárnapi céltalan Facebook görgetéshez, teregetéshez, minden egyéb dologhoz meg nagyon szívesen. Ebben előbb hallott részt, de mint hogyha kicsit azt is élveznéd, hogy megint visszatérhetsz a költészetnek ehhez az elemi játékához, ami a rímelésnek a, a, a, tényleg ez a gyermeki fantáziájához, miközben ez is egy szereplíra most, de eznek a szerepnek talán ez egy ilyen mázlia? E, igen, szeretem a rímeket, meg kell találni általában a miért hogy miért e, rímel ez azon túl, hogy szépen az, de valamit, és akkor általában a saját versébnél arra, jutok, hogy nem, vagy azok, azoknál a dolgoknál amiket mostanában írok, hogy nem, de nem tartom elképzelhetetlennek, hogy, hogy én írok meg valaha magamtól is rímes dolgot. Itt igen, ez egy jó dolog volt, mert hogy a, itt csak egy kamasz srácnak a verses ezt kérték is direkt a rendező, hogy, hogy rímeljenek ezek a részletek, és akkor itt kicsit ilyen öröm volt, hogy de. akkor most lényegében megint valamilyen kicsit ilyen slamszerű, kicsit ilyen klasszikusabb, kérdés, hogy most a rímet mihez kötjük a szlemhez, vagy a klasszikus kajtészethez, de nekem mondjuk egyszer a kettő üteszembe róla, hogy valami, valami ilyen dolgot csinálunk, élvezem. Figyelni. Azt említetted, hogy verset nem tudsz írni hallgatás közben, foci nézés közben tudsz-e verset írni? Hát foci nézés közben hülye lennék verset írni. A, a sport, a labdarúgás, az elsősorban nézőként érdekel, vagy fiatal korodban rúgni is szeretted a bört? Még remélem, hogy fiatal koromban vagyok, és... Provokálni akartalak. <gül> legalábbis legalábbis abban abba a szempontból biztosan, hogy imádok focizni, tehát ez, ez a dolog, ami én hajlandó vagyok reggel, ötkor is fel kell nézni, ami viszont kevés dologra mondható el. Emellett Márcset is szeretek nézni, de megcsinálatosan úgy vagyok, hogy elsősorban akkor szeretem, hogyha a saját csapatom játszik, ami... Vagy a Udinéze, vagy pedig a Magyar Válogatott. Azt szeretem nézni. Néha csemegeként belenézek valami kis olaszba, vagy az arzanába, de egyébként játszani jobban szeretem persze. Mi a posztod? Csatár. Ezzel el is érkeztünk a belső közlés mai végéhez. Purosz Lanédasz költőnek köszönöm szépen, hogy itt volt, felolvasta a versét és megmutatta a számára meghatározó zeneket. És kíváncsi vagyok, hogy néhány év múlva lesz egy rádiós beszélgetés című versed, ami esetleg ezt a mi beszélgetésünket, konfliktusunkat, párbeszédünket dolgozza-e fel. Köszönjük, hogy itt voltál. Már dolgozom is rajta. Köszönöm a meghívást. Köszönjük szépen. Most mindjárt az adás végén még egy utolsó oldalt fogunk hallani Purosz Lanidas választásában, a már említett Lori Anderson Earth című dalát. Előtte azonban még egy színházeseményre eseményre szeretném fölévni a figyelmüket. A Tápszínház Bajusz című darabját adják elő csütörtökön és pénteken, vagyis 27-én és 28-án este fél kilenctől a Jurányi Házban. Az előadást Göndör László rendezte, aki korábban felolvasott már műsorunkban, és hamarosan a Rádió tavaszi adománygyűjtő hetén is felolvasással járul hozzá az adáshoz, tehát egy olyan alkotóról van szó, aki a klubrádió életben maradását is segíti. A darab egy Friksó formáját töltő neo mese opera, amelyben a bajusztalan Hitler és Stálin, valamint közös, cseperedő bajszuk szerelmi háromszögét követhetjük nyomon. A történet egy olyan hatalmi térben játszódik, ahol a hatalmat egy teljesen irracionális aktus a bajusz birtoklása révén lehet megszerezni. Érdekesség még, hogy az eredés rendezője eredetileg színész, főszereplője viszont Laboda Kornél eredetileg rendező, aki Horváth Lili Olga pszichológussal közösen írta a darabot. Ez tehát most csütörtökön és pénteken látható iguráni Házban. Most pedig, ahogy ígértük, következzen még Lori Anderson From The Air című dal a belső magyarásának vendége, Puros Lonidas költő választásában. A jövő héten Martonéva várja önöket Babarci Eszterrel, akivel prózájáról és más téren kifejtett munkásságáról is beszélgetni fognak. Én most addig is megköszönöm a figyelmet a szerkesztő Pálymárk nevében is, további szép estét kívánok. A műsorvezetőt Szegő Jánost hallották. Captain, we are about to attempt a crash landing, please extinguish all cigarettes, place your tray tables in their upright position. Going down, we're all going down together. And I've said, uh oh, this is gonna be some day. Stand by, this is the time, and this is the record. és szöveg első készből. A szerkesztő páimárk Belső közlés.